وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ نَوَلِيُوهَا <تصفيق> مَا كُوَاجِيلِيَ مُوَنْيَزِي مُنْغُ كِيشَ وَكَوَّاوَا اَوْ Bila shaka mwenyezi mungu watawaruzuku rizkinjema. Na hakika mwenyezi mungu ni mbora wawanauruzuku. La yudkhilannahum mudkhalen yardawunah. Wa inna Allah la alimun halim. Bila shaka ata waingiza pahali watakapo parithia. Na hakika mwenyezi mungu ni mjuzi na mpole. Thali. Wa man naqaba bi mithli ma uqiba bi thumma ghaya alayhi la yansurahu Allah inna Allah alafun shaka Mungu Hakika mwenyezi mungu ni msamehevu mwenye magfira Thali kabi anna Allah yuliju layla fin nahari Wa yuliju nahara fin layli Wa anna Allah samimu basir Hayo ni kwa kuwa mwenyezi mungu hui ingiza usiku katika mchana Na hui ingiza mchana katika usiku Na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusifiwa, mwenye kuona. Dhālika bi'anna Allāha huwal-ḥaqqu wa annamā yad'ūna min dūnihi huwal-bāṭilu wa anna Allāha huwal-'alīyul-kabīr. Aiyo, ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye wa kweli. Na kwamba wale wanaowaomba badala yake ni batil. Na hakika mwenyezi mungu ndi aliju na ndi ya mkuba. Alam tara anna Allah anzala minasamai maan, fatusbihul ardu muhdarwa, inna Allah latifu al-kabiru. Ye, uoni kwamba mwenyezi mungu hutere mshamaji kutoka mbinguni, Na mara ardi na kuwa chani kwiti, hakika mwenyezi mungu ni mpole na mwenye kujua. Lahu ma fi ssamawati wa ma fi al. wa inna Allah lahu walganiyu l-hamid. Nivyake viliyomo mbinguni na viliyomo katika ardi, na hakika mwenyezi mungu ni mwenye kujitosha na mwenye kusifiwa. Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Na wenye kuachanchiza kuajilia kutukuza shani ya dini au Wakitafuta radhi za mwenyezi mungu Kisha wakauliwa katika uwanja wa jihadi Au wakaafafitandani mwao Mwenyezi mungu atawalipa malipo mazuri kabisa. Na hakika mwenyezi mungu ndiye mbora kutoa thawabu za karimu. Na hakika atawatia katika pepo kwenye veo wataorithi kanavyo na vita wafurahisha. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye kuzijua vyema mahali zao. basi atawalipa malipo bora na eni mpole huyasamehe makosa yao madogo madogo ya kuteleza. Huo ndio mwendo wetu katika kuwalipa watu. Hatuwa dhulumu Na muumini mwenye kulipiza kisasi Kwa hali uovu Na haka lipiza kwa kadri ya bila kuzibisha Kisha yule mkosa Kanya kumfanya wadwite na baada yake Basi hakika mwenyezi mungu Anatua hali ya nguvu kuwatamnusuru na kumsaidia yule alithulumiwa Na hakika mwenyezi mungu Ni mwingi wa kumsamehe mwenye kulipiza Kama hamti makosa kosani kwa hayo Na mwenyezi mungu ni mwingo wa makufira Basiwe stili makosa ya kuteleza ya mjewake mtifu Wala hamfethehi siku ya kiama Msaada ni mwepesi kwa mwenyezi mungu kwani yeye ni muweza wa kila kitu Na katika ishara za uwezo wake zizo wazi mbele enu ni utawala wake juyoli mungu wote Huzungusha usiku na mchana Pengine huzidi huu au huzidi huu Inakuwa baadhi ya kiza cha usiku kwa hala pa mwanga wa mchana na pengine huwa kinyume cha hivyo. Na Yusuphana hu juu ya uwezo wake. Usikilize kauli ya aliye dhulumiwa na naviona vitendo vya mwenye kudhulumu basi humtia adhabuni. Huo ndio msaada wa kudhulumiwa unotoka na Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kutenda kwake katika ulimwengu kama takavyo bila ya kiwango ni kama monao matokeo yake. Na kwa hakika yeye ndiye mungu wa haki Ambaye hapa na mungu munginewe pamoja na ye Na kuamba masanamu Yowanawe abudu wa shirikinani uongo Haya na ukweli Na mwenyezi mungu peke yake ndiye Ale juu ya vyote isipokuwa yeye mwenyewe kwa yake Na wa madaraka Ewe mwenye wakili Huzingati haya Yale kuzunguka uyaonayo kwa macho Yenye kuonyesha uwezo mwenyezi mungu ukamwabudu yeye peke yake yeye ndiye anayeitirymsha mvua kutoka mwinguni na, na ardhi kage ukarangia kijani kibichi kwa mimea no chipuka baada ya na ukame hakika Mwenyezi Mungu mpole mno kwa waja wake na anajua vyema yanawanufaisha na kwa hivyo akawatengenezea kukudura yake kila kile omu mbinguni na katika ardhi ni chake yeye na kinamtumikia yeye peke yake Na ana kiendesha kama penda Na yeye hawahitaji wajawake bali wao ndio na mihitajia yeye. Na yeye ndiyo aneste kipeke yake kikuhimiliwa na kusifiwa na viume vyote.